Бідний Миколай десь повіз його батько по лікарнях. Другу ніч не ночують удома. Чи буде з нього діло чи ні? Так я ото стою і думаю. Чи не Миколая привезли помирать? І він кричить. Та де ж? Не поверталися? Машина біля двору не стоїть. Рушаю знову оглядаюся. Але уже ніхто не гукає. Стара як світ дуплиста тополя, здається, Ось ось полетить Сторчака, надушить будинки, сади і гаражі, і навіть пісочницю, де нічийний гумовий ведмедик, захляло дивиться всім у вічі. Є ж, врешті, вуличком. Є ж і міськрада. А чому ніхто не подумає, як нам загрожує тополя? Найстаріше дерево в місті? Ну і що? Усьому свій вік. «А що воно таке, бабусю?» Питаю перегодя, коли вчувається стогін. «То дуже погано. Не зразу каже моя довгоборода Зоя Митрофанівна. На ходу запинає хустку і ховає жовте лисення у голові. То не вмиру ще. Та не бійся, воно не проти тебе. Тобі ще й тридцяти не стукнуло. І ще заміж не ходила. Ставить на стіл самовар, А я ріжу тоненькими скипками батон. Виставляю чашки, Жовті і в у хаті, як бабуся. Вона, як завжди, сідає до вікна, Раз-пораз ворушить ліктем фіранку. Дратує мене. Сьогодні усе дратує. І оце її кахкання, І плаття із гувернантськими зборками, і звичка двиготіти ногою під столом і присьорбування. Це не моя бабуся. Моя була Марта, мамина мама. Жили ми з нею у селі на березі Малої річки, яку ніхто ніяк не звав, просто вода або болото. А навесні, коли розливалася і вилизувала городи, п'явушник. Моя бабуся пекла по неділях пиріжки з капустою. І коли я прокидалася, ставила біля ліжка миску зі сметаною, приносила жаровню і казала, «Вставай, храмувати будем!» Щомісяця поштар приносив їй пенсію. Дванадцять карбованців і скількість копійок. Бабуся зав'язувала гроші в носовичок, а увечері підкликала мене і казала, «На, піде купи щось таке!» Та відчіпіться, сердилася я. Купи, гримала бабуся. Тобі скоро заміж. А з чим ти підеш? Люди думають, як сирота то й гола. Ми їм покажемо. Купи. Ну купи щось таке. А я на продам. Та й ще копійка буде. Так ми й жили. Восени копали картоплю, зносили гарбузи, обставляли очеретом хату. Узимку. Били очерети, топили піч. А потім лягали удвох на теплі черені. Співали у всяких-всяких пісень. Стоїть гора високая, ой, на горі та й женці жнуть. Часом бабуся замовкала і казала. А я думаю, тебе повинен узяти такий не листивий, але добрий, як Толя Сербинівський і хазяйновитий щоб на цім місті величезну хату поставив, щоб у город не рвався, а після жнив півмашини зерна біля комор одержував. Тобі смішки, а Толя, хлопець, для тебе. Я дуріла, не хочу, поганий. А насправді він накивав от мене п'ятами. У день Толикового весілля Бабуся перестріла його на дорозі і тихенько сказала «Маня згодна за тебе. Отстав, чуєш це весілля». «Чхав я на її згоду», – сказав Толик. Бабуся прийшла додому, вибрала помідори, а тоді прилягла на обніжку відпочити і вже не встала. Її покручені, як годинні руки, лежали на чужому городі і тримали суху, як каменюка грудку». Хату я не продала, але жити сама там не змогла. Уже другий рік у Чернігові. Це мене Зоя Митрофанівна зманила, батькова мати. Приїжджай, каже, мов, скоріш заміж вийдеш. Покинула свою швальню в селі, тепер працюю в ательє. Томлююсь, приходжу зігнути в рубчик. І не завжди пристаю до чаю, як тепер. Бач, дренчить у шибку, бурчить вона. А ти чого, як надкопана? Це місто відставників і самотніх жінок. Тут частіше розлучаються, ніж одружуються. Усе думаєш про те? Пий. Захрумкала цукром, умочила булочку і стала висмоктувати із неї чай. Не думай, лице почорніє. Усе чіпляється, Зоя Митрофанівна. От як я служила... У Вишневецьких краплі шелестять по дикому винограду, десь там мокне і осувається моя хата, а тут усе чуже. Оцей столітній дім, у якому не скрипить підлога, оці кімнати з етажерками і полицями, високими ліжками, наче птахоферма, і склянки, що пахнуть еліксиром, і фортепіано, оце старе, на вишуканих лапах фортепіано і навіть вугільний самовар. А що вже говорити про зойні манери, про комірці й воланчики, про її ах